خطبہ کې امور سلاسو دیو تسمیه او بل حمد دا دوه مخ کې بیان شو پوز درم چې کمندونو ذکر کوي شاغله صلاة او نبی عليه الصلاة والسلام درم نمبر کې تسلیه وا نو تسلیع ذکر کئی تسالات روڑولو دفارا وجه اقلی او وجه نقلی اقلی وجه یودادا شماعتنا لیر رحمت و موجوداتو کی دیو موجود اضافه کئی د د موجاتو ټولو چې کم منبا وه چې الله تعالله ذااتو غ ذکر کو او صفات د الله ذکر په مخلوخاتو کی چې کم اشرف دی او د لې مقصد دپار را لږله شوو په نبی علیہ الصلوۃ والسلامونو ساغه ذکر کړي بیا د اما بعد نور استقفل موجود چې کتاب دې نو هغه ذکر کړي وېمو اجازه ده چې ما تن تصنیف کړي او طالبانو لافایده ور کړي دا دوارہ کار دی دا الله د مدد نه بغیر نه کیږي دا الله د معده د حاصللهو دپاره یو بهتر نه نظره چې دا نو هغه سوالات په نبی اسلام دی دکهکسه ې سوالات تو قل حاجات چې درود شریب ډیرر وویللی کېږي نو حاجونه پوره کېږي حاجات چې کمدننو پوور کېږي بکس سر را ته سوات تو قزل حاجات درې اوواجه دا ده چ الله تعالان نورې محې او مونږه چې کم مونږ سر معده دا چې هغه زل معدییت دی زمنگا دا اغا پسنگ جوڑی دا اغی دا پارا او هغې کې تیاي دي د زمونګه او دغ تعلق په څګ جوړيږي د هغې د پااره او داسې هی په کار وه چا پیدوار د ذات سره مونږ سره مناسبت ي او پیدوار د اوصاف صاف چې کمدننو د الله نه اخس کولی شي نو امبیا کرام لارا لگیلو نو نبی علیہ الصلات والسلام په ادوار دا اوساف وسره نورو دا الله نه اخس کول شي او په ادوار د ذات سره بشرو نو موږ لا تعلیم را کول شي نو امبیا چی وی زاد تلامیز الرحمانی او معلم د انسانانو وی د وجه نه دغهته کره په کار وه بواجه دا وه مخکې د مقانې حقیقې شکریا دا وهاءلله او تعالله مقانې حقیي نو اوس د مجرید قوانینو قوان نو د مقانې مجاي د مجري د جا قانون جاری جارکون کی داغو چھ کمدنو تسکیراو شکریہ پکار دا نواز صلاتو علیہ سیدنا سر مقنن مجازی ذکر گئی آو محفن مجازی نقلی وجہ یو صلو علیہ وسلم تسلیمہ زیم دادی یو حدیث کے راضی من صل علی فی کتاب لم تزلل ملائکتو تستغفر لہو مادام اسمی فی ذالک الكتاب اگرچہ حدیث کے زوف شتا من صل علی فی کتاب چاہچہ مما وانے پہیو کتاب کے درود سر اولی کو ویوی وی و لم تزل الملائکه تستغفر له فرشتي داغه پر همیشه بخنه غواړي ما دام اسمي فی ذلک الكتاب تر سوچ زمانوم په دغه کتاب کې وی درې ما دا چې دا کتابي او مجلس ته او کم مجلس کې چې په نبی عليه السلام درود نوي هغه به خير وي کم مجلس کې چې په نبی عليه السلام باندې درود نوي نو هغه دا سیوی له مردارا هغه د مردارینه چې 5.5 نو دا کتاب مجلس نو د دې وجه نه پکه درود شریف وي مستقلا سوال قران کریم کې ویلي دي صلوا عليه وسلم صلات سره سلاموم ویل دی د دې आवाज صلات ذکر او سلام ذکر نه کوو علیمان دی دې تمکروه وایي چې صلات یوازې ذکر کول دا مکروه دي سلام ور سره او ذکر کوول په کار دي جواب دا دی اللامنو ووي داقول رد کړی دی چېڅوک وي چې سوالات یوا د کررکول مکره دي په دا قول هغهه کړ دی داغلت غلط خبره ده سوالات یوا د کر کوول جایز دي دویم دا چې یادې کریب کې خوصاللو واصللیمو ولی دی او دا خو ضرورونه ده چې برغدي وي سوالات تی یو زیوی سلام نبل زیوی سوالات تی فعلن وی لکلے او قولان کتابتن دی لیکله بی فیلی دی بی او سلام دی قولی په پخلے دی وی لی بی نداو خود ضروری ندا چه دوار دیو لیکی علاوالا داو آئیو چه آغایات کریمہ کے چه کم سلیمور آغل نه زاغین انقیاد مراد دې سلام متارف نه دي مراد سلم غاړه کېګ دی نبی علی صلوات والسلام ته غاړه ورتکېګ دی سلم علیه وسلم سلم علیه وسلم تسلیما صحابه کرامم افرااد کړي دي نبی علی السلام نو کو اما سلام فقد عرفنا فكيف نصلي عليك يا رسول الله سلام پیژن خو صلات څنګه وایي صلات مستقل نبی عليه السلام ته پوس کړه دا وایلی شي نو صلاتو صلات معنا پدا شي زاینو کې اثناء الحسن یا نزول در رحمت یا تعظیم او کرامت یا ال اعتناء بشانه صلی اللہ علیہ وسلم وصلاة و آفرین و شعبہ سے دیوی وصلاة و نزول رحمتون در وصلاۃ تعظیم او اکرام د الله دی د نبی علیہ السلام او صلاۃ کلیفلامه عادی دی ماعود پدې سره صلاۃ الله دی جعفرین او شاباسی د الله دی او رحمتون د الله دی علی سیدنا محمدین سید دینا سردار زمونغا سید قائد او سردار چداغه په حکم بنده عمل کی او دغه اطاعت کول شي او په حکم کې کامل الفهمي و قوم کې کامل الفهمي نو هغه تا سيد ولې کړي د والا سيد نه نامبين نه ا محمد نه اټ په بیان نه د نبی رسول الله محضه محمد نکولای خو نیکنه چا تپوس کو وی تا دخل وسینم دخل بچینوم په محمد ولی خدی هغه تویزه که چې زوام چې کائنات زر د کائنات او ذره ذره هغه زماد بچی صفاتو کی زماد بچی سوکی صفاتو کی نو د کائنات هری اوسیز د نبی علیہ السلام تعریف سره کړه دا اللہ دا طرف نیم دیر تاریف شویده نمو حمد یعنی ستودا شدہ چھڑیر صفت شویده او من اعطیع انواع الحمد آغا چا توی چا غلا اقسام نحمد ورک ریشی سورت الحمد لیواء الحمد مقام محمود او دارنگی امت حمادون دا طول نبی علیہ السلام نور کلیشی بیدی نو محمد دی خیر من نتقب السواب دا صفت ذکر کئی صفت مادی ها خیر من نتقب السواب چا آغا چاکی چاگا چه کمدنو ناتق بسواب دی اغاد حق گویاو ناتقین بسواب انبیاء کرامو فا آغا ناتقین بسواب کی غورا چه دینو نبی علی صلاة و السلامو نبی علی صلاة و السلامو نتقیوی تکلمیو نوی چې خیر من تکلم بسواب زکا چې متکلم ب سواب الله هم نو د الله نو خو نه بیا سلام غور نه دی نه توک چې دی نو دا پهژبه باندې ووي د الله کلام ته نه تک نهوي نو, نو خیرې من نهقبې سواب چې ووي نو امبیو ته شامل دی الله ته شااملو نه دی نو پامبیو کې نه بیا سلام شو دی زل دی گینی دا چې ګینه نه د الله نوم وسو افضل شو هديځ وجنه کټکلم ویلې نبیاباته دا وویل چې دا عام مخصوص الباز دی عام څه دی مخصوص الباز یعنی اللہ افزل دی یعنی الله رب العزت ما علاوه پر نور نه څه دی افضل له او چې نا تقوین اوس پکې دی تاجته او اشاره د قول د باری تعالی تا چوما ينطق عن الهواء این هو ایلا وحیوی یا انتقو قرآنو مویلو کنا و ما یا انتقوانیل نو خیر من نا تقابی صواب غور پا آغا چاکی چه اغی خبری هکو ویده حقو حق بیان کڑو بیان کڑو اغی حق لرام و افضل من او تی الحکمت و فصل الخطاب او افضل پا آغا چاکی چه ورکڑی شو اغی تا پیغمبری او غس غس خبری افضل من غره دا غچانه چور کړي شو هغه ته الحکمه علم د شریعت الحکمه اتقان العلم والعمل الحکمه هر کلام موافق د حق علمم بس من اوتی الحکمہ تیچالا ورکڑی شو ته یعنی علم او نبوت و فصل الخطاب دا فصل الخطاب اضافت دی صفت ته تده نو الخطاب الفصل الخطاب الفصل د فصل حمل په خطاب نه صحیح کی د فصل حمل په خطاب جواب فصل یا موول په تاویل د فاعل یا د مفعول نو ال خطاب الفاصل یا ال خطاب المفصول نو ال خطاب الفاصل مطلب دې هغه کلام جدا کوون کې رها حق دو باطل چه ورکڑیشو اغلی را کلام جدا کون که ده قدو آدویم الخطاب المفصول چه ورکڑیشو اغلی را خبری جدا جدا المفصول چه جدا کڑیشو بیوی یاو مطلب واضح خبری نبی علیہ السلام چه و خبری کولین و پا دامه دامه بیسه کولین یاو بلنسش شه جدا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 کشمیرون کی با شمیره لی نو شمیره لی شوی ناسو جده جده خبره کولی کعیو شمیرون کی با شمیره لی نو خبره بیسه کڑوی الخطاب المفصول جده جده خبره خطاب دو معنی یو خطاب دی توجیح الکلام نحوال غیر توجیح الکلام نحوال بېمره خطاب مانا دا الکلام الکلام ال کلام الموجه ال کلام وزیر اعظم میاں شاہباز شریف رات 9 بجه قوم کو خطاب فرمایږي دلته خطاب پمانه د سړی توجيه ال کلام نحول غیر چې د خپل کلام خطاب د خپل کلام مخ پچا تاړی قوم دا سار له په خبر کې وزیراعظم یا شعباز شریف نے اپنے خطاب میں پرمایا دل تو خطاب پر ماند کلام الموجہ دے اگر بے کم کلام موجه کړو موجہ کرو را غیر کی ہوئی خطاب یا راضی پر ماند توجیح کلام نحول غیر او بل راضی پر ماند دل تو پر ماند کلام الموجہ دے دید ووجه نا دا فصل حمل پر سی که دو نا نمنگا والا تاوی نا الکلام الموجه نا الکلام الفاصل یا الکلام ال... نا نبی علیہ السلام دری صفتوں نے ذکر قل خیر من نتقب السواب و افضل من اوطی الحکمتا و فصل الخطاب و افضل من اوطی الحکمتا صحیح او دریم و فصل ال کتاب دری نشو او تیا مجهول و راولی دا یو دا چې هر چا تا پتا را چه دا او حکمت و دا نبوت ورکون که سوکتی اللہ دینه د شهرت نای فائل ذکر کردی او دریم د وجه د احیاتی که ری منا ال تم مجهولو کنا ومن یقتل حکمت فقد او تیا خیرمی ال تم مجهولو ان دلتیم سرولا بغیر غال دریسی پا تونے ذکر کرلی یو من نتقبس سواب ویم من اوطیل حکم او دریم و فصلل انسان مدنی و طبع دی دیدی یو بل سرم معاملات رازی لین دین رازی او خلک په لین ډین کې یو شان نه دي یوشان ځې په انسانانو کې سپې معډل ځې خر معډل ځې شرمخانو ماډل ووا او ځې انسانان د انسانانو په ماډل ک لکهځان چې لی خبره باې پو شو ځېخر معډ چې سو ته لوړ نی کار کوي صحیح ده نه نو مختلف معړلي دي په انسانانوکې نو ټول یو شان نو چې ټول یو شان نه دي نو دد په منځ کې نظام عادل ق معول په کار دي ځکه چې کم جززان دي کم زوری دي خو اخلاق کوواله دي نو بیا به پهغیبانې دا سپی را ي او ددي نو به حکوونهسه کوي تاخلی د خپلو چپللو تهپوس په بیاسوو کولیتهخور راه دغه دی کې د چپلې پاتې وولئ ج سړی خو غرک دی او خو به ساری یوالي او ماخام به چپلو تپوس پهشي کو پو شو نظامې عادلقاور سر دي مظام عادل والله په کار دی خبره باندې پوه شوئ نو دغه یو مقانین په کار دیته په کار دی مقانین دویم چې مجرید قانون په دی او دریم دا غا تصدیق لنه خپ کاردا اغه مجری له تصدیق لسبه کاردا نه نو مجری د قوان... قانون قانون مقررون کې چې کمنن نو اغه الله تعالی دی صحیح ده کنه او دا, دا غا خبره سواب ده خبره څه شه ده ثواب او مجری د قوانینو من اوتیل حکمت شنبوت ولا سکر شو ور شو او داغه د نبوت نه خص شه دا و فصل ال دا معجزه دا نه شه دا معجزه دې دې توجن دا درې څکلو من اوتی ال حکمت او فصل ال خطاب و سره معاونین پکارو چې دی چې کمند نو داګه کای مسله راسی قانون جاری کای او سره ملګری نه بیا کار نکي نو آل او اصحاب د دې معاونین نو چې اغي ذکر نکړي شینه قدري نو په مقام د صلات کې اغي مسکا ذکر کا زکہ پمنګ باندې هغه ایم له احسان کړی دی نو علیه و الیه و الی, آلی الاطہار و صحابته الاخيار آل یو قول دادی چې دا په اصل کې اهلنو سو اهلن نو هات کمدانو بدل شو په حمزه صحیح ده نا بدل په چاشو حمزه بیا حمزه بدل په چاشو فالف فدغه باندې ا ال ف ن گ ن ن ا ل ن ف و س ش ش ا ن ا ه ل ن ا ل ن ا س ل ک س و ا ه ل و ح م ز ب د ل ا ه ا ب د ح ا ث ق ی ل ا د ک ح او ها ا ث د م ا غ د چ ا نو قانون دادی شلکا بدلون کیگی کنا اعلال کیگی یا تخفیف کیگی نو دو سقیل نا خفیف ته کیگی دا اسکل نا سقیل تا دا سقیل نا اخفاف او تو خو پا بل طرف لادی تو خو دا سقیل نا اسکل تا لادی سقیل نا چا تا لادی بدل پا چاکڑا په حمزا کڑا نو حمزا خو اسقل نا چانا دا دا حانا دا دا بدلون پا کلا چا رہا است دا دی و پکیږه ڼوراوسته دا هم پکه زکر اوسته چې ډایرک ها ها بدلول په پا الف باندې په پا کلام د عربو کې نظیر نه لري په کلام د عربو کې نظیره نه لري په پاتوک باندې جوړای نو ها حمزه کا خاصه کا او حمزه بدلی پا دل په الف راغلی راغلي د قانون د امانه کې نه دی راغلی نو په پاتوک جوړوم او بلک تا و لاڑی ده ثقیل نشتا اسقلتا نو خیر ده کنا اسقل خو می پخپل حال پرې خود نه ده تلېم ته اخفته چې لپتي نو که حمزه می پخپل حال سکولې پرې خودل نو بیا برابر باندې 100 اعتراض وارد کړو خو زیخ پخپل حال پرې ده ما نا اوس په چې کمنو په چابانی بدل کم پالې پانی وخه په تسشم لارشم خو ډارې کیسه کرنے شم بل چې نذیر را سره دا یو قولو فعل اهلن دوم قول آل ويل اهل اوهل ذا زان الذي اهل زان لللفظ دي آل آل باسل كي اولن دي شدي اولن هو آو طالب شو بدل شو قال بقى قانون نورا نو آل اولن آولون بدل شو بتا باندي فالي هو بدل شو الف دو آل شو مد ال تصغير اويلد ال تصغير اوهيل غرزان لري اهل الاهيل ال ال اويلن مستقل لجودا جودادي خبر باندې پوښوي او نور فرقونه د معنی تاسو ته خو یاد دي معنی فرقونه اشتهري اهل چې دی مدا پغیر غیر ویلو کوول کی رازي ال ته کمونه پز ویلو کوول کی سکی اهل بيت بيت مذافل لهي غیر ته ویلو آل بیت نیشی ویلیں آل پا زویل شرافو کی رازی خواہ شرافت د دنیا ویلی نوی لیکن آل فرعون خواہ که شرافت دو دنیا ویلی او آل چې کم دنو پا آمو کی رازی آمو کسی کی کی علا آل, آل الاطخار و صحابت الاخیار صحابی آغی دل صحبت د نبی علی صلی اللہ په حالت د ایمان کی ولو لحظتن او موت والا پاغیبانی را غلوی راغی دسو وی صحابه ال سره افهار ذکر کو سره اخیار ذکر کو لیما زکا چې قران مجید کې راغلی دی وې طهرکم تاتو نه دا ال سره راوړو او کنتم خیره امه ات اخرجهت للناس صحابه سره سکړو راوړو نو ال سره افهار راوړو او صحابه سره سره راوړو اخیار راوړو اخیار جمع د خیرون نه دا اخیار جمع د خیر ده خیر د خیر, خیر دنیاوی ته نه وی دا خیر دینی تا ہوئی شرافت چا تا ہوئی دینی تا او خیر چه دی نو دا ظاهری د دنیا شرافت تا سکی مل. نو صحابو چې الله اللہ خیریت ورکڑو نو خیریت دا دینی ورکڑو دا, دا دین نو دا جمع د خیر دا نکه چه جمع د چا دا دا خیر و صحابتی او صحابا جمع د صاحب دا لکه اطهار چه جمع د طواهر دا اما بعد <تصفيق>